A șasea planetă era o planetă de zece ori mai mare. Era locuită de un domn bătrân care scria cărți uriașe. Iată, uită, iată un explorator, exclamă el când îl zări pe micul prinț. Micul prinț se așeză pe masă găfuind un pic, călătorise deja atât de mult. De unde vii?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 îi răspunse geograful. Are o reputație bună. Și micul prinț o lua din loc, gândindu-se la floarea lui. A șaptea planetă a fost așadar Terra. Terra nu e o planetă oarecare. Pot fi numărați aici 111 regi, nefiind, bineînțeles, uitați regii negri.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 și confratele său de la unicul felinar aflat la polul sud, duceau niște vieți de trândăvie și de indolență. Lucrau doar de două ori pe an. Când vrei să faci glume, se întâmplă să mai și minți un pic. N-am fost prea cinstit atunci când v-am vorbit de lampagii. Risc să dau o imagine greșită a planetei noastre celor care nu o cunosc. Oamenii ocupă foarte puțin loc pe pământ. Dacă cele două miliarde de locuitori care populează pământul ar sta în picioare și s-ar strânge unii între alții ca la un meeting, ar ocupa cu ușurință o piață publică de 20 de mile lungime pe 20 de mile lățime. Omenirea ar putea fi înghesuită pe cea mai măruntă dintre insulițele Pacificului. Oamenii mari, bineînțeles, nu mă vor crede. Ei și închipuie că ocupă mult loc. Se cred importanți, precum Baobabi. Ei veți sfătui, așadar, să facă socoteala. Doar să dau un vânt după cifre. Treaba asta le va plăcea. Dar nu vă pierdeți vremea cu această pedapsă școlărească. e inutil. Aveți doar încredere în mine. Micul prinț, odată ajuns pe pământ, a fost foarte surprins să nu vadă pe nimeni. Îi era deja teamă să nu fi greșit cumva planeta, când un inel de culoare a lunii se mișcă în nisip. Noapte bună," zise micul prins la întâmplare. Noapte bună," zise șarpele. Pe ce planet am nimerit?" întrebă micul prinț. Pe tera, în Africa, răspunse șarpele. Aha, nu e așadar nimeni pe tera? Aici e deșertul! Nu e nimeni în deșert! Tera e mare, zise șarpele. Micul prinț se așeză pe o piatră și înalță ochii spre cer. Mă întreb, spuse el, dacă stelele nu sunt oare luminate pentru ca într-o bună zi, fiecare să-și o poată regăsi pe a sa. Uită-te la planeta mea, e chiar deasupra noastră. Dar ce departe este? E frumoasă, zise șarpele. De ce ai venit aici? Am probleme cu o floare, spuse micul prinț cu șarpele și tăcura amândoi. Unde sunt oamenii? Reluă în sfârșit micul prinț. Ești cam singur în deșert. Ești singur și printre oameni, zise șarpele. Micul prinț îl privind de lung. Ești un animal ciudat, îi spuse el în cele din urmă, sub Țire ca un deget. Dar sunt mai puternic decât degetul unui rege, zise șarpele. Micul prins zâmbi. Tu nu ești foarte puternic, n-ai nici măcar labe, nu poți călători. Te pot duce mai departe decât un vapor, zise șarpele. Se încolăci în jurul gleznei micului prinț, ca o brățară din aur. Pe cel pe care îl ating îl rădau țărânei din care ai ieșit, mai spuse el, dar tu ești pur și vii de pe o stea. Micul prinț nu răspunse nimic. Mie milă de tine atât de plăpând, pe această planetă de granit, te pot ajuta într-o zi dacă ai să duci prea tare dorul planetei tale. Pot. O, am înțeles foarte bine, zise micul prinț, dar de ce vorbești mereu o enigme? Eu le rezolv pe toate, spuse șarpele. Și au tăcat.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 Singurii munți pe care îi cunoscuse vreodată erau cei trei vulcani care îi ajungeau până la genunchi și se folosea de vulcanul stins ca de un scaunel. De pe un munte înalt cum e acesta, îi spuse el, am să zăresc dintr-o dată toată planeta și pe toți oamenii, dar nu zări nimic în afară de niște colțuri de stâncă foarte ascuțite. – Bună ziua, spuse el la întâmplare. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Răspunse ecoul. Cine sunteți? spuse micul prinț. Cine sunteți? Cine sunteți? Cine sunteți? Răspunse ecoul. Fiți prietenii mei, eu sunt singur, spuse el. Eu sunt singur. Eu sunt singur, eu sunt singur," răspunse ecoul. Ce planetă ciudată," se gânde el atunci. E foarte uscată și foarte ascuțită și foarte sărată, iar oamenii sunt lipsiți de imaginație." Repetă ce li se spune. La mine acasă aveam o floare. Ea vorbea mereu prima." S-a întâmplat însă ca micul prinț, după ce mersese multă vreme prin nisip, printre stângi și zăpezi, să descopere în sfârșit un drum. Iar drumurile duc întotdeauna către oameni. Bună ziua!" spuse el. Era o grădină plină cu trandafiri înfloriți. Bună ziua!" spuse trandafirii. Micul prinț îi privi. Sămnau toți cu floarea sa. Cine sunteți, îi întrebă el luit. Suntem trandafiri, spuse rătrandafirii. Aha! exclamă micul prinț, și se simți foarte nefericit. Floarea sa îi povestise că era singura din soiul ei în Univers. Și iată că erau cinci mii de flori toate semănând între ele într-o singură grădină. Ar fi foarte jignită, spuse el, dacă ar vedea așa ceva. Ar tuși enorm și s-ar preface că moare pentru a scăpa de ridicol, iar eu aș fi silit să mă prefac o îngrijesc, și dacă n-aș face așa, s-ar lăsa cu adevărat pradă morții pentru a mă umili și pe mine. Apoi își mai spuse... Mă credeam bogat având o floare fără seamăn, iar eu nu posed decât un trandafir obișnuit și împreună cu cei trei vulcanei mei care mi-ajung până la genunchi și din care unul e stins, poate pentru totdeauna, toate astea nu fac din mine un mare prinț și culcat în iarbă, plânse.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 Ce cauți? Îi caut pe oameni, spuse micul prinț. Ce înseamnă amblunzi? Oamenii, zise vulpea, au puști și vânează foarte supărător. Mai cresc și găini. E singura lor parte interesantă. Cauți găini? Nu, zise micul prinț. Caut prieteni. Ce înseamnă amblânzii?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 Dacă aș avea 53 de minute de pierdut, m-aș ducea gale către o fântână. Eram în a opta zi de pană în deșert și ascultasem povestea negustorului, bând ultima picătură din provizia de apă. Ah, i-am spus micului prinț.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 Chiar dacă o să mori. Eu sunt foarte bucuros că am avut prietena o vulpe. Nu-și dă seama primej mi-am spus. Lui nu e niciodată nici foame nici sete. Ii ajunge un pic de soare. Dar el se uită la mine și i răspunse gândului meu. Și mie mi-e sete. Hai să căutăm un puț. Am avut un gest de lehamite.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 N-am să te părăsesc, era însă prea preocupat. Îți spun asta și din cauza șarpelui. Nu trebuie să te muște, șerpii sunt răi. pot mușca doar așa, din plăcere. N-am să te părăsesc, ceva însă-l E adevărat că nu mai au venit pentru a doua mușcătură. În noaptea aceea,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 Nu mă lăsați să fiu atât de trist. Scrieți-mi de-ndată că s-a întors.